Allahumma wa rahmatahu wa Inna al-hind ila wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiat a'malina wa laa haula فَامِنْ ذِكْرِ سَارَتْ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ya ayuh الناس, taku ربكم الذي خلقكم من نفس واحدah واخلق منها زوجها وبز منهما رجال كثير وانساء واتقو الله الذي تساءل نبيه والأرخام إن الله كان عليكم ركيبا Ya ayuh الناس, taku الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازَ عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَسْلَفَ الْخَطِيبِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa kullun muqtasatil bid'a wa kullu bi'adil dhalala wa kullu dhalalatin jannah mahsulul masjidil rahmani wa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa sudah 16 hari kita diberi kemampuan oleh Allah taala untuk menjalankan atau mengisi tamu yang mulia yaitu bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang wajib dan juga dengan amal yang sunnah dan ini semuanya menyatukan kita kaum muslimin agar kita mengingat tentang hari akhir hari kematian. Karena semua amal yang kita lakukan bulan Ramadan untuk akhirat kita bukan untuk dunia kita. Karena tujuan utama Allah menjadikan bulan Ramadan ini bulan ibadah agar takwa kita meningkat. Laa hamlaquntatqul. Takwa yang berarti membedai diri Jangan sampai kita itu Kena siksa Allah Dengan melaksanakan perintahnya Dan meninggalkan barangannya Ini mata kuat Karena itu kegiatan pada pilihan rumah dan semua yang menuju Untuk akhirat kita Kenapa kalau muslimin orang gitu Di dunia itu butuh bekal untuk makan, untuk minum di akhirat pun juga untuk makan dan minum maka ketika kita di dunia butuh bekal, di akhirat pun juga butuh bekal kalau bekal kita di dunia kita cari di dunia bekal kita akhirat di mana kita Ya, di dunia. di dunia karena orang meninggal dunia sudah dia punya patah Orang meninggal dunia kaya raya Tidak dikumpul dengan dunianya Orang punya kedudukan Meninggal dunia tidak dikumpul dengan kedudukan Jadi kita di dunia cuma cari dua Pertama kebutuhan di dunia kita Yang namanya dua kebutuhan di akhirat kita Ya, ini adalah bagaimana hanya sejauh kebutuhan kita diduliai berapa ratus ribu tahun hmm. Kita di dunia butuh berapa ratus ribu tahun 60 tahun rasang, kita, Ya 60 tahun 60-70 Sebagaimana sahabat beliau Allahumma kumat kirim bayi as-siti na'wa sab'i dan ya, ini hanya seperti itu. Tapi kalau ya, kau budak tak akhirat untuk selama Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Apa <halua> katanya? Walal akhiratu khairun baqa'a minal Akhirat itu lebih baik untuk dunia. Wal akhiratul khairu wa abqa akhirat itu untuk muncul lebih kekal lebih baik jadi kalau kita mencari bekal lebih banyak mana untuk mencari bekal dunia kita ini dan untuk akhirat kita mana lebih banyak untuk akhirat ya, bayangkan kita sahur ya, kurma berapa biji dengan air kuat kita setoran Ternyata di dunia ini kaum Muslimin, dan kaum muslimah tidak banyak untuknya Ratus kita itu yang lebih banyak daripada kebutuhan dunia kita Kita hidup di dunia 60 tahun membangun rumah untuk 500 tahun Iya ratus kan? Berarti sisa kita ini ya. Sudah kan kita untuk membangun rumah di akhirat Cuma akhirat itu selamanya tak inilah kita semuanya disuruh oleh Allah SWT. untuk beribadah dalam rangka mencari bekal kita di akhirat. Allah mengatakan wa tsawwadu fiin hayur zat takwa. Silakan jadi bekal. Tapi bekal untuk takwa ini lebih bagus. Tapi untuk apa Dan juga untuk dunia yang pula terpisah. Minta akhirnya ditanya. Dan Allah mengatakan ya ayahlah orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu persiapkan bagi bertakwalah kepada Allah. Orang beriman tidak cukup dengan iman tapi disuruh bertakwa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah mengatakan war taddu nafsum ma qaddamat liha dalam manusia itu masing-masing memperhatikan petal untuk isu hari. Isu hari masih ada hari apa? Hari-hari, hmm? ya, ya. bukan hari-hari, bukan hari-hari. Ini adalah kalau muslim ini, ya. terutama kita sudah lanjut usia. tambah hari, umur kita, tambah berapa? Mereka berapa? berapa umur kita? Dan kalau kita sudah mau mau berangkat tambah dekat dengan pemberangkatan tambah semangat kita tahun ini tu buat berkalut kita. Eh. Itu mukabimah yang perlu kalau sampaikan dan kita akan membahas masalah sebagaimana yang diminta oleh Terus memperkokoh UU dalam menghadapi gelombang fitnah berapa-apa yang memperkuat bukuat itu persaudaraan karena bukuat itu dari akut bagaimana kita menjalin persaudaraan merapatkan memperkuat untuk menghadapi gelombang fitnah jadi di sini ada dua pembahasan apa itu kelompok fitnah Dan bagaimana kita Meraju nuhuah <tuh> <tuh> Betul Fitnah itu Artinya barat Musibah Ujian oh Itu fitnah musibah juga fitnah asal yang harap pula barak juga fitnah yang menipu kepada kemanusia nah kita itu harus mau di fitnah tidak mungkin kita tidak di fitnah. kita harus mau di fitnah karena dunia ini disini fitnah Kalau nanti kalau orang itu sudah dia eratkan ya dikukur, dikukurannya di fitnah cuma sedikit dikukurannya itu di dunia fitnahnya lebih banyak lalu mana dari yang kita itu harus mau di fitnah surat Al akadun ayat 1-3 ini nak kita juga mengaji jadi kita tidak mungkin mengelak fitnah bagaimana kita menghadapi ketika kita dikejar Allah berfirman al-islamin ahasibannasu al ayusraku ay, ay yaqulu amanna wa hum la yataru wa laqad satanna alladziina min qablihim tak layaklah menolak Allah yang nasihatku, walayaklah menolak hadisnya. Surat apa tadi? Surat Al-Mu'tasal. Kita pergi kembali. Al-Islam ini hanya Allah yang berhak tahu hadisnya. Ia namanya ayat mutasal, yang hanya tahu adalah Allah. Lalu Allah mengatakan Al-Hasibat Nasuh Ayyutrahu ayyaburhu amanna Apakah manusia mengira menduga Tidak manusia Allah menanya apakah kamu manusia menduga <coughs> Dengan perkataan mu'amanna Bersyadat asyadu al-laliyatullah Wa anna Muhammad Rasulullah kalau dibiarkan begitu saja, wahulah itu kalau tidak difitnah. Nah. Kalau ayat ini, apakah kita itu mengira kalau sudah beriman, sudah berusaha, terus alhamdulillah, waalaikumsalam, Muhammad Rasulullah SAW, sekarang-karangnya enak, tidak ada kabuluan, wahulah itu taruh. Lalu tidak diuji, perlu diuji. Jadi kita, iman kita itu perlu diuji. Untuk mengetes iman kita. Dengan dasar ayat berikutnya. Wa Walakut fadhanan ladhina mingkoblihim. Allah ta'ala manfitnah orang-orang da'urul. Bukan hanya kita. Falayatlamannallahu ladhina shakahu. Untuk diketahui siapa yang benar imannya. Dan nama dua Malayak langan nalka dibin dan siapa yang dusta imannya? Siapa yang dusta syaitannya? Dan siapa yang benar imannya? Jadi kita mesti jivina. Tak bisa. Kalau tidak mau difitnah ya bunuh diri. Bunuh diri tidak boleh. Nah, orang itu bunuh diri untuk yang maksudnya raka nantinya ini namanya ujian jadi kita kalau mislim dihidupkan dengan Allah Ta'ala ya di permukaan dunia ini semua di itu tuh manusia dan ada ya, kerajaan yang namanya beliau ya kerajaan, dan ya, tidak ada pohon-pohon yang mau menguasai manusia tidak pokoknya hewan-nya semua yang bonohnya, batunya untuk manusia kalau nak dibiarkan manusia tidak menguji, terserah kamu apa yang kamu lakukan tidak menguji. Di Vietnam kita dengan harta, ah lupa ibadahnya atau masih berlanjut ibadahnya. Nah ini maksud Allah Taala menjadikan kita hidup, kita beriman, diuji sesuatu. Kalayat dan Nallahuladina sesuatu. Untuk diketahui siapa yang benar imannya, dan diantara mengafasnya itu dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah bersahadat, lahirilah Allah, an-nam hamatil rasulullah. Nah, disuruh solat mawal kita, ada musibah tetap dia ya solat mawal kita, istiqomah kita. Allah mengatakan, kull imkun tuntunilulohat fata bi alul. Yamin kumullah, layaklah kubuka kerana bagaimana jika kamu cinta kepada Allah, betul tak kita ingin cinta mencintai ya Allah? Tetapi apabila mengatakan fakta biologi, beritahu kamu harus mengikuti aku, Maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ujian, ini hanya ayat al-Imtihan, ayatul Mehsna. Orang yang beriman diuji dengan ajaran ini. Fakta berori mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW atau tidak. Jika mengikuti, ini namanya orang iman betullah dari dia. Ya, yang berpuasa walaupun tidak berbaju, orang berpuasa itu juga beriman. Berujak juga syahadat dengan kata Allah, wa anna Muhammad dar Rasulullah dan juga sholat jama' dan paling beratnya orang munafik sholat jamah, sholat apa? Jura, Masyarakat isak dan syukur jamah Ibarat itu yang paling berat itu isak dan syukur nah demikian itu orang mengatakan irna munafikina fiddarqir asfali minan-minan orang munafik itu ada di dalam rakyat yang paling bawah Terus tidak bersa'at tak? La'a illa a'ilallah Fa'anuh Muhammad dan Rasulullah Sebab kalau tidak bersa'at Dia ada apa? Padahal kandir keislaman seseorang Adalah dengan syahadatnya Sebagaimana mereka cipir Ternama-tanya Rasulullah Salah Rasulullah Muhammad Malissa Sintihan Allah Islamu cinta Siapa orang Islam tidak? Apa itu Islam itu? kejahatnya? Dia Antasya da'an la yiraihullah Wa anna muhammad Rasulullah. Ya Itu ma'lutin leorang yang muslim Tapi orang berusaha Dan kata-kata dia munafek Mana kali mereka orang sahabat Untuk dia kata-kata munafek dia syahadatnya tidak benar Allah mengatakan Ila ja akal Haluh nas inna kalalah rasulullah surat munafik Kalau dia kata pada orang munafik dia mengatakan nas hadu kami, oh bukan baik nas inna kalalah rasulallah kalau tadi tulisannya Allah. Allah katakan wahai orang inna kalalah rasul Allah. Nalar tak tu. Allah berlebih menyaksikan bahwa orang itu dusta ya. cuma bicara tak mau mat, asyhadu allah ilallah, walaupun Muhammad Rasulullah, tapi tidak mau mengimani, apalagi mengamalkan. Hanya orang nafik itu solat, tapi solatnya malas. Walidah kaum irla solat di kalau ya Jadi orang beriman harus difitnah. Ya fitnah itu diunji, di tidak, ma'abat tindak, alhamdulillah, di lana ma'abat tindak, di lana dari ma'abat itu. Orang itu betul-betul, dia telah berhasil. Dijialah Allah. La fitnah itu, kalau muslimat, kalau muslimah, itu ada dua macam. Fitnah yang khusus Allah al-Iqubna itu sempit. Dan ada fitnah yang merata. Merata ini. Ini yang kita bahas dan nanti kita bagaimana memperkokoh kuat untuk menghadapi gelombang fitnah. <tuh> fitnah yang khusus pada jumlahnya. Nah. Tapi orang ibunya kecil-kecil kecillah, kecil. seperti fitnah orang tu di fitnah Allah Taala mana diuji dengan harta dan nama. Allah mengatakan ilmam walunwaulatukum fitnah. Sesungguhnya harta dan dan fitnah. Kita diuji dengan harta ini kita lupa kepada Allah Taala apa tambah dengan banyak harta yang banyak ini kita bersyukur Orang miskin di ujara Allah dengan kemiskinannya Dia tetap mencari harta yang halal, atau mencuri Kucing dengan anak Dia tetap membina anaknya itu Apakah dibiarkan anaknya? Tapi nah, itu orangnya kecil Ada orang berhasil Anaknya baik-baik Ada orang punya harta Dia akan bisa gila ada orang punya harta dia rusak dengan hartanya, tapi uangannya kecil tak menyeru masing-masing dan ada lagi orang yang diuji dengan serina ya iya ladhina amanu inna min aswajikun wa awlaikum atu wallakun <tuh> fasda saya orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istrimu Yang kalau yang membaca, ya ini siapa? Suami Saya orang yang beriman, sesungguhnya suamimu Sebagian istrimu dan anakmu itu jadi musuh Inna minaswab cikum awlatikum athu wa tamatan musuh tapi ruang lingkupnya kecil, kita bisa mengatasi, ya. Sampai kalau nggak bisa, memang nggak bisa diatur suami itu. jadi ya kasar, puluh, istri minta di depan penakilan, cerita atau minta cerita. Jadi kan jika kalau seorang suami itu yang menghadapi fitnah istrinya, dimusik dia masih bersabar, anterin kalau tidak usah para cerai sudah selesai demikian juga dengan anak ini namanya fitnah jadi orang eh. hidupnya kecil aja lembahnya orang dia menghadapi fitnah anak dan juga fitnah istri ternyata walaupun klaim masih juga punya rumah tidur juga masih sama-sama ya kurang duitnya ya masam tapi nanti kalau sudah banyak duitnya Senyum belajar, Bisa tidak kasih, ya. Bisa tidak tahu sebuah ini, Tahu, ya, bisnis saya itu Duit belajar. Kasih duit, selesai saja, senyum. Buah anak rumah cerita itu, duit selesai. Ruang lingkupnya kecil. Ada lagi kita itu difitnah oleh Allah Ta'ala Dengan kejahatan dan kebaikan. ya. Di dunia itu kita tidak akan melihat jahat terus, dan juga tidak akan melihat baik terus. Eh, Bila mungkin kita sehat terus, satu saat sakit, satu saat sehat. Satu saat terus rezekinya rancang, satu saat sempit rezekinya. Mana tak ada yang? Semua jiwa pasti merasakan mati. Mas belum matina Allah mengatakan warna belukum besarin walhaiz fitnah sebelum kamu mati manusia tak cingol tak fitnah tu ini lo para maksiat ini lo tohak ini lo yang karok ini yang karang. Nah masih banyak kaum muslimin yang selamat. Kalau muslimin mencari harta yang Inilah pelacur, inilah wanita yang cantik yang salifah, inilah yang mukminah. Masih banyak kita kaum muslimin yang tidak menikahi pelacur dan tidak menikahi wanita-wanita muslimah. Masih selamat, jadi tidak diupah. Ada orang tertentu saja diuji kita dengan sakit. Alhamdulillah ada yang sabar, ada yang tidak sabar berdiri satu dua. Di uji tiba dengan kesehatan Ada kala yang kesehatan dibuat untuk maksiat Ada dibuat untuk maksiat Ada kesehatan digunakan untuk tolak Alhamdulillah Ruangnya masih cukup Dan semua fitnah-fitnah ini Bapak dan Ibu Itu bisa dihapus Kesalahan kita itu dengan apa? Dengan sholat lima waktu nah. Untuk menangis fitnah Dengan Yaitu solat Jumaat dengan siang Bukankah dia mengatakan man solat Ramadhan, iman umat, jama, dan waqt safa nusir alauma taqdimah min danbi. Kalau siapa yang siang Ramadhan, dasarnya iman, dasarnya mencari pahala ikhlas karena Allah Taala di akhirat itu saja lalu Alhamdulillah. Kita kelai dengan si istri, dengan anak, dengan suami terampuni dengan kita berpuasa bers dengan sholat kita malam hari juga koma iman komaromadala iman yang waktu sah dan waktu darurat dapat dapat membangi siapa yang solat taraweh dan bintil malam hari dasarnya iman dasarnya yang itu mencabar diampuni dosa kita malam selama satu tahun penuh RS dia mengagungkan as-salawatul khamsah orang yang mau salat di waktu mau berjamaah wal jum'atu ila jum'ati jumat dan mau salat Jumat sampai datang Jumat berikutnya wa ramadan ila ramadhan dan waktu mau setelah Ramadan sampai berikutnya Kafarat lima pena hukum menghapus dosa di antara antaranya antara bulur dengan asar dihapus dosa kita dengan sholat asar antara asar dengan malam dihapus dosa kita dengan sholat malam dosa kecil malam itu tak ber itu selek ini tak dilakukan dosa satu ini fitnah fitnah yang kecil masih bisa diatasi ya buktinya kita masih banyak yang berkeluarkan itu menunjukkan fitnah ini masih fitnahku semua kecil nah sekarang fitnah yang besar Dan ini gak bisa ya, fitnah yang besar ini ya harus dihadapi dengan datangan yang khusus ya yang mana kalau tadi dikatakan menghadapi gelombang fitnah fitnah dari gelombang Ya, Kamaujir Kamaujir Bahku Kalau nanti ada fitnah yang besar Seperti gelombangnya Laut, bayangkan nah, Kalau kapal itu kena gelombang Misalnya keram dia Bayangkan nah, kalau gelombang Drona yang kuat bisa naik Rata menjadi tsunami. Nah inilah Fitnah-fitnah yang perlu Ada penanganan khusus Jadarnya ya, fitnah perpecahan umat itu fitnah besar dia mengatakan sabda daripada umat yang lah alas-alasin wahsabina firqoh umatku ini akan pecah belah menjadi 73 puluh tiga ini mesti terjadi. Nah ini fitna yang susah ini, yang sulit. Jika saya makan, belum tentu sembuh fitna ini. Lain dengan orang rapat, itu fitna yang sembuhnya dengan makan. Harus fitna sembunyat dengan hidup. Kemudian fitna sembuhnya dengan menikah. Nah umat ini berkejangan dari 73 kolomani. Kolom fitnah semuanya merasakan diraga diri ilawatid, kecuali satu. Yang satu disata. Satu orangnya atas satu golongannya hmm? Satu kelompok yang bercabla menjadi tujuh puluh dua kelompok. Nah, ya, satu kelompok ini degloyo, tahu degloyo? diserang oleh 72 ayat mereka itu orang Yahudi dan Nasrani 72 ini orang diserang jadi kalau ada Jakarta di Temu, ya itu tujuh salah satu jawatan 72 itu itu fitnah yang fitnah orang yang sudah bersahajat jelahkan ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sudah kata quran di mana cara untuk menatasinya? Inilah apa daripada kita faham. Terpegang dengan sunnah, divina dan meta dihadapkan musuh atau jebatuan. Ah, kalau kintil orang ini orang terpegang kepada sunnah dan diuji bukannya kita Rasulullah SAW diuji menjadi buruk tak berhasil, disantet. Sika ya, ya, dia mempunyai orang-orang Yahudi, dia racun Akan ada sebagian Nabi Muhammad, pernah bisa kali kari yang lain. Dia membunuh orang-orang yang punya kitab. Alkitab atau Yahudi dengan Nasradi. Ya, ini adalah fitnah. fitnah fitnanya besar. karena yang satu di Kroyo dia tujuh puluh dua. Lain yang satu itu apa? Ma'ala'alaihir ya'umah wa'as'abi Yang satu yang selamat tidak masuk neraka ini adalah orang yang mengikuti sunnahku Sunnah siapa itu? Rasulullah Yang nomor dua, wa'as'abi sunnah sahabatku Kalau antun, kalau kita semuanya tidak mengikuti sunnah ini kita akan memfitnah orang-orang tapi kalau kita butuh saatnya akan dikerui oleh orang Pilih yang mana yuk Eh? Dikerui. Dikerui saja enggak apa-apa, menang saja. Kita maunya tidak kuyung dan dai enggak ada Tapi itu sudah suatu kezuluan begitu. Nah, seperti orang harus sakit. Ini memang kita tidak mau sakit, tapi suatu saat tidak diizinkan Allah taala sakit. Nah. Ya, ini perlu. Nah, ini namanya Kebangkitan orang Islam tukar terhadap orang Islam. Orang Islam melarang orang Islam masuk masjidnya. Orang Islam melarang orang Islam mengadakan kajian. Nah, Jadi, kenapa kita melawan mereka ini? Dengan demo, kalah kita. Untuk 70 ribuan, kita satu. Yang tujuh puluh dua dan satu, jadi bagaimana kita mencari solusinya? Ya, ini, ber, ini masih perpecahan pertama. Jadi fitnah yang besar itu adalah fitnah perpecahan umat. Jadi perlu penangkis. Yang nomor dua, fitnah umum juga. Fitnah para ulama jual agama. Lurunnya oh, oh. oh, agama dijual dari obat pokok kita umat ini butuh ulama untuk menyerami umat japo ulama nya melar agamanya dijual. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagihulil akmal fitanat kati ta'ala ilmu dari hari anak beliau heh mengaku cepat cepat kamu beramal. Anda beramal soleh. Sebelum datang fitnah-fitnah itu, bagikan gelak tulita yang besar-besar. Bayangkan kalau kita itu kena gelap apa yang kita lakukan? Hati kita berseru gembira bersenang. Jam 12 malam, merestimati semuanya. Senang apa gembira kita? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Ya, pokoknya oh yes, sedih Ayat kan kita di mahjur kan Penuh semuanya Kelak, mau berdiri Nabrat Ya, cucuk Injil Nah, kita berteriak Terlalu berteriak Terlalu tetap jalan Dan akhir zaman akan seperti itu Hanya kekerasan Kekerasan sehingga Rasulullah SAW mengatakan misbihuh mu'minan wa yunsi kafirun baginya beriman surinya sudah kukuh karena besarnya dahsyatnya fitnah masuk masjid ketemu orang yang berilmu walhamdulillah seolah di luar ketemu orang yang tidak berilmu ayo nah, ya. karena promosi sudah kuat banyak sekali yang masuk masjid beriman, keluar sudah kufur lagi. Wahyul si mukminan wajib hukum kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kufur lagi. Kenapa? Ya diu, diinahu, dihaludin Karena para ulamaknya mencuat agamanya mereka meninggalkan agama Nabi untuk mencari atau amin ambil sukuusan, dunia ini kita sangat Mas, masyarakat kuda yang alim untuk mengambil kajian, ulama oh, yang ikut saya nanti saya kasih tuh. Nah, ini musibah. Solusinya apa? Dan berapa jumlah amal? Segera kamu beramal. Ya, ini juga fitnah. Mestinya orang mencari dunia dia mencari dunia dan mencari dunia orang yang bodoh lain untuk mencari dunia orang yang pintar kalau orang dia Alim atau Alim mencari dunia kalau Alim dia kenal makanya berapa banyak orang dipuji oleh Pak Yahya dikasih selembar satu kertas disuruh memberi 5 juta untuk dunia kalau dapat ibu ingin selamat, kebal ya ada yang pedas dengan besi. Nasi azimat maksudnya ke lebih baik daripada mencuri daripada mencuri, daripada mengakusi tidak pakai dalil. tapi ini pakai surbanan, pakai konfiat rumah Ah, saya ini nanti mahu mana? Saya dapat duit banyak yang banyak bahawa pupuknya Ayat yang ditulis seperti apa? Letakkan di atas sokong Duit Habis manusia Duitnya Nama berapa yang keluar? Kembalinya kepada orang yang dianggapnya punya iri mahu melihat sesuatu gandeng dengan orang-orang yang dia pergi oleh kepilih ini musibah musibah dan ini nomor dua nomor satu tadi apa? perkecahan bahwa bos orang terlumpul tapi dari wadah kebeti 73, 72 tadi yang mencari yang satu nomor satu nomor tiga kelompok yang besar munculnya para dari penyesat umat oh. du'atun ala adu'at ya. nah, di jahannan nanti akhir zaman akan ada du'atun para jahil mengajak orang yang raka Manajabahun kau dahulu ilanal. Siapa yang menabulkan, menerima dakwahnya para sahabat, abang bintu raka janam, dia akan dimasukkan ke neraka pula Sahabat muda Ibnul Yaman menanya kepada Rasulullah Sallallahu Sallam, sih dan inguahin Nabi, kau dah izin cak dan rokok itu. Sudah bisa jawab ini? Bisa ya? Bisa Nanti kemarin Tarif itu Bapak boleh Orca-rotok Jadi harus Pakai Jawa Wahai Nabi Siapa ini? Siflana Menha'ulah Siflulah Nami Wahai Rasulullah Saya menjelaskan kepada kami Para Gai yang Mengajak orang berat at at ciri at at jawabnya beliau um min jirgatina wa yatakallamu nabi al-sinatina katanya Rasulullah Sosem mereka itu kulit kalimatnya kolongan kami kulit kulit kalimatnya kolongan Al-Imam Ibn Hajar Rasulullah mengatakan mereka itu juga orang Arab pintergalir hmm. fitanya besar ini itu bukan fitnah istri dengan anak, asyik terima suami. Bukan fitnahnya ayah itu orang tua dengan anak. Ini fitnah melulu. Dan para jahil yang menganiaya manusia kerana kerana jumlahnya bukan satu. Takam, memang, takam, tunuh, pirang, pirang, itu, jam, tak boleh mengatakan dua pun. Pirang-pirang jahil. Banyak jahil itu jamaat taksil. Lalu kasar akan ya, menunjukkan ke zaman kalau-kalau-kalau Nabi tapi menyesatkan rumah nah umumnya orang tidak tahu menghidup dahli fasih dan caporannya pintar atur hatisnya Lalu dia mengatakan wa yaka kalamu nabi al-siratina Para da'i yang mengajar manusia ke neraka ini berdalil dengan Dengan bahasa kitab Arab, Dengan Al-Quran Dengan hadis Nah ini Bagaimana orang untuk meneliti Mana da'i sunnah Dan mana da'i neraka Sama-sama menyampaikan Apa tadi? Dahlir sama-sama orangnya yang berkopia. Ya. Jadi ini ini tak ada yang bisa. Lihat di televisi musufan rakah untuk enggak ada yang ngomong orang Islam. Mari kita satukan akal ini. Kita koreksi kita mengatakan itu Muslim yang bicara orang Muslim. Yang sudah berpikir bukan narik suka. Berpikir proses atau nonton. I.A.Y. Haji Belum lagi nanti di belakang Ini akan kami sampaikan Kenapa ada dalam tesnya ya. Fitna yang besar Sudah berapa tadi? Ibrahim Fitna, ya. Fitna kelompok Khoa Rij Yang mengkafirkan Orang-orang Mesir melakukan Dosa-dosa jadi kalau orang pernah mencuri pada korupsi, kafir harus dikulingkan tidak boleh memimpin ya orang kuat itu agama apa? nah seolah-olah Raudi agama, agama Islam ya kalau menurut Al-Quran, baca Al-Quran itu Laijawi Zuharajir, tapi tidak sampai di hatinya cuma kita berkontok mereka sholat semata-mata pada para sahabat-sahabat mereka dengan surat mereka. Mereka sederhana, mereka tidak dan mereka siap siap Nabi Dawud. Siap. <tuh> Tadi apa kata Rasulullah SAW? Hujatuluna ahli iman, wajatuluna ahli alsa. Mereka itu menembelai orang-orang asyura, mereka membiarkan orang yang tidak patuh fitnah di atas fitnah. Nah, hidup kita sudah ada pada Allah Taala gelombang fitnah Bukan kan bentuk gelombang cinta. Dan nah, kita dulu juga ada kan fitnah guna gelombang cinta. Habis selesai Jadi, kelombang, eh, kelombang fitnah. Jadi kalau gelombang fitnah Sehingga sekarang banyak orang-orang mukmin -orang yang berdiri, Muslim, pimpinan kita kafir, kulekat, dijemput pemerintah, jumpukat kesan-kesannya lewat internet, lewat orang, lewat Facebook, lewat WeChat, digoncang pemimpin itu. Berita kalau orang diupdate mobile, goncang mobil, kan, mati kafir kita. Allah Taala menyuruh kita untuk mentaati pemimpin yang sah. Mereka pemimpin yang pernah korupsi, pernah bersinang, kafir, haus, -ha dihuni nah? nah, ini juga fitnah. Mereka juga salah. Kan? Ya, celananya cincak, pakai cincok. Orang daripada dia pakai cincok. Ya, tapi dia tidak kuat. Campur aduk bingung kita. Ya, kita jelaskan dulu kejadian. Nah, orang kelompok koalis ini yang dituju pemerintah bagaimana dibunuhkan? Karena mereka menganggap di dunia ini tidak ada pemerintah yang Muslim. Karena pemerintah yang Muslim harus bersih dari dosa. Inilah sering terjadi. Demontrasi, ya di Timur Pena Pemimpin yang di Konya, di Mesir, di Syria, di Libya, di Jazakir Yang lainnya, di Iraq Fitnah Yang mengopong orang-orang sering dulu Adalah Islam kita untuk mengopong Fitnah yang berapa lagi? Lima, sekarang. Lima, di Makassar ya. Iya. Terhadap ya. Syiah. Orang Syiah itu menamakan dirinya nasrani kayak gitu. Namanya. Belum sah dan masih dikatakan oleh Maspar itu. Ya, zaman ya, yang baca Al-Qur'an. Yang pakai jeim Apa prinsip mereka? Orang syiah selagi pimpinan negeri itu bukan dari golongan sahabat Ali yang harus dikulingkan oh, seperti itu, ini fitnah ya. kok kan di dunia ini pemimpin harus dari golongan sahabat Ali golongan anak Al Huseb, Radyo Mani. Kalau tidak, kenapa menurut mereka imam harus jadi orang mereka dan imam ini maksum setara dengan rasulullah saw. Kalau mereka jadi imam boleh membuat ayat, boleh membuat hadis, boleh berbuat apa, katanya, kenapa? Karena karena, karena maksud terjaga dari kesalahan. Ini yang ayat kembar mana majelisul syiah? Cara menguji kalau syiah gimana? Ah, saya tahu. Kalau tes darah, apa? Tanya tu masalah. Tes pura secara lensa sudah selesai. Nah, di mana kita tes Tanya saja di mana dengan sahabat ibadah dengan sahabat mana? Uh, itu adalah taubat. Orang yang selalu mencaci para sahabat kalau bukan kelompok keluarga, dia kelompok. Nah ini fitnah. Sudah so, ya fitnah seperti itu ditambah lagi. Belum lagi orang kafirnya, ini orang Yahudi, dia dan Ya Allah mengatakan walantau, walankal, yahudu, walansorol, hatta, tatta, biat, melaknat. akan bido kepada muay nabi. Orang Yaudi dan Rasulullah ros ini Sampai Mereka, sampai kamu mengikuti Agama mereka Nah ini fitnah yang besar Itu fitnah yang besar Nah sekarang bagaimana Caranya kita menghadapi Semua fitnah itu Fitnah perpercayaan rumah Ya Fitnah pula tadi apa tadi? Banyaknya para jaih yang menuju ke raka jahat Fitnah banyaknya para ulama yang ingin jadi kedudukan, cari duit Fitnah pula yaitu Apa tadi? Kelompok tuan Kelompok si Dan ini bukan satu seluruh dunia Sekarang dan tara kita, kita dihadapkan hadap uh, gimana solusinya nah kita umat isanya harus bersatu harus kan berkuat-kuat uh, apa tadi kuat itu, uh, itu? bersama nah kita jangan kita kokokan kita kuatkan bersaudara dengan apa dengan makan yang enak enggak bisa setiap hari kita sudah makan enak Jangan ibu ram sudah belajar ibu Gimana kita kumpulkan tenaga oh, muslimin pecah belah dari 70 Tidak. Yang dua berjuang memusuhi yang satu ini. Gimana kita untuk bersatu mereka ini? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau kita mau mengumpulkan orang untuk menyerang. Khawarij um, Kadang-kadang saudara sendiri masih perlu progena Khawarij Mau menyelam orang muslim Masih banyak orang muslim yang berkuat sih Ini mempunyai Maka solusi yang pertama Untuk memperkokoh Kuhwa Dengan apa? Dengan iman kerana dengan golongan tidak bisa kalau orang itu sudah pecah menjadi dua mesti dirinya menganggap apa? golongannya menganggap paling jelek atau paling baik? paling jelek yang baik kalau baik mestinya jadi satu nah. nah kita dilarang dan di pecah telah Allah mengatakan ya, Wa'tasimu bihabri lai Jami'an Walau tafarroku Ayuh kita itu pegangan dengan tali Allah Maknanya Al-Quran dan Sunat Dan jangan berpecah penahan Itu solusi Jadi mempersatukan Dengan Al-Quran dan Sunat, Mempersatukan Dengan Akhidah Ya kita sudah akidahnya sama menghadapi musuh sama, tapi kalau yang kita ajar ke bersatu masih senang ke yang satu lagi masih memelihara azimah yang satu lagi masih mangkir-mangkir orang yang mati tidak bisa bersatu yang bersatu masih tak boleh, kelain atau tidak kelain kalau kalah dilain bahaya rumah orang Ya. Jadi pertama untuk mempersatukan umat ini harus dengan iman dengan dalil ayat innamal mu'minuna ikhwah. Ya. ya. Orang mukmin itu saudara. Jadi Allah taala menilai innamal mu'minun bukan innamal muslimuna. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu harus bersatu bersatu di atas tauhid di atas iman ya. ini untuk memperkokoh persaudaraan berarti kita memulainya untuk berdakwa, untuk menuntut ilmu, ayo orang-orang tetangga ini kita ajak mengaji kalau sudah mau mengaji, mau seorang tarikh tiga rokaan ya, taruh ini sebelas rokaan, kalau mempuasanya jadinya pada bulan Ramadhan ketika berpuasa ikut pemerintah dengan gila bersatu ya. ini caranya jadi untuk merancut kuat imanian <tik> <tik> ayo kita datangkan ayo kita kumpulkan kita kasih-kasihan Allah bukan jangan di mahcet dibawakan berita masih bukan untuk orang, untuk Al-Qur'an. Jadi kan di mimbar, kalau Allah Ta'ala bukan koran-koran, koran-koran. Waka'ala Nabi SAW. Kadang dia mengatakan, فَإِنَّ خَيْرَ hadisi Kitabullah. Paling banyak bicara Kitab Allah. Tidak mungkin salah. Dan Allah mengatakan, فَقَقْقِرِ الْقُرْآنِ Ingatkan orang itu iling, ngomongkan, tak salam alulah. Ingatkan mereka itu Al-Quran Jangan diingatkan politik, burusin malah dipakai. Kalau kita membaca di YouTube, di Hulu, peratus yang sekarang pemerintah terpakai re-re Ya mereka membongkar, tapi tidak ada solusinya. Tapi kalau kita baca quran Allah mengatakan Allah didikirilah itu tidak ingin dikulung ingatlah dengan tigru kamu jadi tenang hatimu setelah ya, itu, itu karut kenapa yang dibaca internet yang dibaca koran yang dibaca berita, yang dibaca televisi bingung kita katanya sikuran begini katanya sikuran begini al Quran lakukan kita baca satu macamnya nah, ya. nah, inilah pak adat ibu untuk merancut ikhwah Bagaimana menjadi ilmu? Mungkin Innamal mungkin nama Berarti dibutuhkan orang itu Kumpul untuk menuntut ilmu. Sampai kepada terserah sampai Allah menentukan tak ada. Karena umat, -umat muslim sudah kita disuruh bersatu waktu ilmu di khabarlah jadi ta awal tak dan ilmu itu kalau muslim itu puncaknya kebahagiaan ilmu untuk mempersatu ilmu apa mempersatu ya eh? ilmu ilmu tahu kitab itu namanya uba khatu uba itu tauhidah yang menyatukan ilmu alquran dan sunah ini ilmu yang menyatukan bayangkan kita bisa bersatu berbulan bukan karena budaya bukan karena khasiat orang atau orang, orang bukan kerana kelompoknya orang tapi kerana ayat Allah yang berada di nama itu ini balik ke musya kita itu diatur oleh Allah dengan puasa seluruh dunia kita puasa bukan orang-orang dia itu persatuan dalam Islam akan terwujud dengan as-sunnah jadi kita jangan menggalang persaudaraan selain al-Tuhan dan sunnah tidak mungkin wujud dan dalam dengan Abraham saat di tempur dengan Rajsa. Udara seperti Dewa Yahudi berkata, "Qala til la buntu laysatil nasara." Nah, sendiri pun dia bicara, "Ara asungi enggak dekatnya." Wa qalatil nasaru laysatil yahudu ala syai. Orang Nasrani orang Yahudi itu jelek. Masing-masing mengaku baik sendiri. Bagaimana baik juga di dalam Bahaya itu disebabkan dengan iman Allah mengatakan Inna Atfalakum, hmm. Inshallah Yang paling baik kamu di sisi Allah adalah paling taqwa, bukan yang paling banyak kelompoknya. Nah, inilah musibah yang kita katakan. Meracuni mengokohkan ibu di ilmu. Bayangkan kita masuk di dalam masjid ini, tak ada hubungannya dengan berpulang beda-beda supun berpulang beda -beda. bahasa mungkin berpulang kalau ya. kita tidak bersatu dengan lah. kita masa maju cipu Allah kita sangat Allah yang memerintah selalu berada di Garoka beliau yang memberi petunjuk memenuhi kita bersatu kita bayangkan kalau umat Islam bersatu kuasa yang seluruh dengan waktu misalnya Alilahnya bersatu, kuat kalau misalnya Tapi kalau sudah alilahnya dua kelompok Melihat Sultan lah alilahnya lapan Besok ya alilah yang sakit lah Gimana mau bersatu? No, kenapa enggak besok saja? No, kenapa enggak sekarang saja? Patuh Yang itu contoh yang Seperti ini Masih dikandol Tahu dikandolnya Allah mengatakan Waktasimu dihabillah Jamiah wala Tapi mereka Kamu enggak mau bersatu Kamu harus pecah belak nah, Dengan arasan kita supaya Bisa saling cocoran Saling menang-menang Dan itu Taktik yang belah-belah untuk Majukan komisinya Para sunan, para kiai Berusaha oleh orang belakang Gitu Sampai sekarang juga begitu. Mari kalau kita harus supaya tidak jatuh dan tidak mengadu orang kembali kita bersatu di atas sur. Nah, bersatu di atas iman. Sumber kita Al Quran. Sumber kita hati seluruhlah, serasa. Sumber kita tanpa persatupan bersatu kita. Nah, ini untuk mengokohkan saudara. Ya, ini solusi. Pertama bagaimana orang menurut ilmu Karena ilmu ini Merupakan bekal utama Pertama yang bekal Yang Allah berikan kepada siapa? Hah? Kepada para anggia Allah ta'ala memberi bekal kepada nabi ini Bukan harta yang banyak seperti fetal Tidak Tidak memberi bekal kepada para anggia Seperti namur tidak Di bekal dengan ilmu dan amal soleh Musuhnya orang yang berkuasa di dunia Musuhnya orang kaya Tapi siapa yang menang? Fertol atau Abu Musa? Ya kenapa? Abu Musa juga punya senjata menang Korun ya Hamad yang lain itu siapa temannya Fertol Fertol membuat pernyataan Setiap anak-anak lain -anak, laki, -laki Tukang sikirnya ribuan, ya perdana menterinya dan duta yang lain aman dan juga menteri ekonominya, kau lepukan lalu, Firman lepuk si Musa, pada Musa tu kaisor nikel ruda. Kenapa kau menang? Firman itu mati dibunuh oleh Musa atau karena Musa dikejar oleh Zion? Dayatnya, ya, ya, ya. dikejar Nabi Musa dikejar oleh serangan dikejar oleh alam. Allah mengatakan pukulkan kaki, tak tenggelamkan serangan ini. Ini yang kada kala yang tidak dipikirkan oleh kita. Kita tu takut dengan besi, takut dengan kuda, tidak takut dengan allah. Nabi Muhammad SAW sudah diancam. Gua mautin bodoh, raja tu kandang. Kalau kamu karena tu percaya jika kamu dia yang suruh. Hei orang kalau kamu mau menolong, akan Allah akan aku tolong. Jadi kemenangan kaum muslimin bukan karena fisiknya, yaitu tulangnya baja, ototnya kawat. Ya kemudian jadinya rugu kulitnya sen, bukan itu. sama Karena dia seperti kita, walaupun anak-anak basarun misukul, tapi menang karena imannya kepada Allah, taqwaan kepada Allah. Akhirnya keimanan kita dan ketakwaan kita di kalau Muslimin yang belum meningkat. Waktunya sholat masih cukupnya belumkah? Iya yang terjadi di sudah shoran, hari Allah sholat, hari sholat panggungnya Allah masih kita di bengkal yang kerja hari Allah sholat masih kerja dimana kita maghita kepada Allah ta'ala jadi persahabungan dengan memikir ilmu sharia nomor 2, dengan amal sholay dengan amal sholay ketika kita sudah tahu ini ayo ditindarkan kalau kita tahu itu wajib, mari kita kerjakan. Wamaatarum Rasulullah itu, wamana hakum anhu fatah. Ya, apa yang diperintahkan oleh beliau, maka kerjakan dan apa yang dilarang. Mari kita tinggal. Ini konsep dua, karena manusia perlu untuk hidup itu, itu syarat empat Wallahsul ilm al-insana lafiqusin. Ini masa kapan saja manusia muslim ilmu adalah dina amal Kecuali beriman dengan orang berilmu Ma'amil shalika Dan orang yang beramal Ini cara untuk merajut Kuhuah Perkoko orang kita, Islam dengan ilmu Ayuh kita Koko perusahaan Islam itu dengan amal sore Bayangkan kalau Kalau musliman setiap Terima waktu pergi ke majid oh, Takut orang berat kerana janji Allah kerana Allah intan seolah-olah makanya bangsa Allah itu mau dihancurkan dulu oleh orang-orang kafir karena apa? seorang jalannya paling besar <tuh> orang awam supir, yang biasa supir-salah itu sendiri supah Allah, kemarin itu ada yang pasal Allah, yang patah mobil itu astagfirullah, astagfirullah Allah, astagfirullah. astagfirullah, alhamdulillah terang ketika maaf bercerai pada orang astagfirullah astagfirullah Allah yaitu sebuah alam yang ketujuh bukan mencari mati nah di masyarakat kita marah-marah kita supirnya hibu sudah bertawar ke dia waktu sholat kita belajar sholat dulu, tentu dulu hari kita sholat supirnya belum lagi nah lihat Tanya yang pernah study sutor di Saudi. Walaupun dia marah-marah, tetapi waktunya sholat-sholat mereka. Mereka semua sihat-sihat. Allah Subhanahu Wataala. Ketika sampai di alhamdulillah. Bukan karena musa yang paling pintar, musa bukan. Jadi masih sukur Makanya banyak orang Saudi orang awam itu datang di Indonesia ingin hantu masjid, tidak ada rumahnya mencari. Istri yang lainnya tidak ada Atau hubungannya dengan pekerja Tanya juga Kenapa? Dia ingin bagaimana membantu saudara Kita dibangun masjid Rumah masjid satu tahun belum tentu Selesai Tak berupaya tiga bulan selesai Masih Allah kita dikenakan akhirat kita Dibandingkan ya, Biar dengan urusan dunia kita ini kita satukan umat itu yaitu dengan pertama bagaimana kita ajak mereka untuk menuntut ilmu dan bagaimana mereka bagaimana kita ajak untuk benar salat dan. Nanti kalau orang Islam itu sudah mau bertauhidkan jamalah bukan kita yang menolong Allah. Allah mengatakan wa ma ramaita ra ma idra maita wa la illallahu rahmah. Bukan kamu menghina dia melihat orang kamu sudah mati tapi Allah yang melemparnya walakin Allah rahmah bayangkan perang badar jumlahnya kaum muslimin 300 jumlahnya orang kafir berapa 1000 yang menang itu kok yang 300 perang badar itu pada bulan ramadan puasa meratusan maka pada Ramadan dia berpuasa puasakan di jalan demi Allah taala ta'ala Jangan ya, ibadah kepada Allah Allah terbenam. Ya, jangan takut dengan bahaya itu, ancaman ini, cemantiti itu. Takutlah dengan ancaman Allah. Kalau tak khawful, wah khawful yang ingkun Kamu jangan takut manusia. Manusia sama manusia. Kenapa kita takuti? Takutlah takut pada Allah. Ingkun tumbuk minin kalau kamu itu relabel. Jadi orang beriman bukan takut ya manusia Alhamdulillah takut kalau Allah Dia menyiksa siapa yang berusaha menolak sesuai dengan Allah. Berikutnya kalau muslimin kita frasukuwa ini bagaimana kita bersatu untuk mendalakan taufik. Nah, setelah kita berilmu, ya kita amalkan ilmu itu, lalu bagaimana kita bersatu berdakwah Tauhid Berjalan Tauhid itu maknanya mengajak manusia, ayo kamu ibadah kepada Allah. Ini jatuhlah, jangan ayo kamu ikut saya, ikut golongan saya. Percuma anda tidak mampu untuk masuk masuk punya golongan. Tidak ayo kita kepada Tauhid itu dawai faal an tauhid. Allah, Allah, Illallah was taufirilambi. Berikutlah kamu wahai nabi. Pertama yang kau fahamnya adalah Tauhid. Kita ajak mari kita ibadat kepada Allah. Waktunya solat solatnya siang siang. Ini dakwah yang berbarokah dan dakwah yang dibutuhkan umat. Ya, dibutuhkan oleh umat. Di kita mengajak orang jangan diajak. Ayo ikut saya jangan. Ayo ikut sunnahnya Rasulullah. Salam. Karena beliau mendapati kita harus bertawakal. kalau bila kita tahu Perjalanan kita oleh Allah Pasti kita oleh Allah Karena itu sudah jadinya Allah Ta'ala Walnazina <Traga> jahadu fina Lanah tiyanahun suhulana Walna bersuhu untuk membela. Ketawfitan kami Aku akan tunjukkan jalannya Ini jadi kita Jangan takut dengan duha Wulatih Sekian orang di kita Yang akan menjadi itu. Kayaknya kita tahu Satu-satunya saja dan kita fikirkan sekarang ini Ada kemerangan sekian tahun yang di dalam saya dulu Umur 19 tahun dikirim oleh Pak Nasir Dewan dakwah itu ke Kalimantan Karat, strompol, perbatasan Sarawani Baktu itu dikasih buku panduan Tahun 2010 Indonesia akan jadi Kristen semuanya perlu dihadakan kawal ke sana kenyataan Alhamdulillah, sampai sekarang 2017 17 masak orang Islam. nah kita itu kadang-kadang diubah, banyak dia orang yang baik, ayat yang amat lagi ini akan nanti akan meraja apa itu, masa ini hal ini kita selalu kepada Allah Bagaimana kita menjadi orang Ibadah, Fir'a, or, Barat Tentangnya dirinya habis Allah wariskan kepada Nabi Musa Ya Nabi Nuh ya, Semua orang diteglar dan orang -orang Kecuali Nabi Nuh dan kita Orang yang beri Sejarah ini jarang kita baca Kita takut dengan besi Jangan takut dengan orang Bagaimana kita takut kepada Allah Hattaullah takutlah um, kepada muktabar ini harus kita tanamkan kepada umat kalau kita benar sama Allah taala Allah akan benar kita diri kita benar sama Allah taala Dengan dirimu dengan amal Dengan dan tahwasur nah tahwar kalau kan Allah mengatakan udzulila sabili rabbik serulah mereka itu kepada jalan Allah amnan dam dengan hikmah itu mau jika terhasanah dan cara itu dengan cara ilmu dengan cara mauida dengan cara menyampaikan banyak subhat mereka ini caranya para ulama itu ya. jadi kalau seperti ini kalau kita tahu para nabi seanteru itu bukan orang-orang yang paling banyak hartanya menguasai Nabi kita justru Allah Mengutus utusan yang mana saat itu dikuasai oleh kafir? Ya, Nabi Musa diutus kepada siapa? Nabi begitu dengan Nabi Musa, lalu siapa Namu? Rasulullah SAW diutus ketika orang kafir dikuasai oleh ketingan negeri Mekah, dikuasai oleh paman-pamannya yang kafir. Ini berarti kita kasiululanan kita hidup masih banyak sejauh kita kau berislam. Rasulullah berdakwah sedian belum adalah masuk Islam. Masuk bukan kalau bukan masuk Islam. Masuk anak kecil alim nabi palek. Masuk muda. Masuk pula istrinya roti jam suka dengan dakwah lisan banyak manfaatnya tidak menayakan rumah Kadar dakwah jadi ilmu memberi kesempatan orang untuk berpikir tapi kadar jawa kena ada panggilan panggilan, kapan dia punya kesempatan. Ya, ini cara untuk memperkokoh persaudaraan kaum muslimin. Mari kita bina dengan ilmu ayat kita boleh beramal, soleh ayat kita serahkan darah kita tak wasonah, bukan atas nama apa, tapi atas nama Allah atas nama Syurga. kemudian kita hendaknya bersabar atas musibah, karena kita bisa di jangan sampai nanti kalau juala Allah dikatakan teroris, wah daripada saat nanti kena tangkap kena penjara lebih baik saya tidak berda'wah oh, ini susah gimana ya. rasa takut kita kepada Allah tadi? Mereka mengadakan pemerintah dari pemerintah itu, itu wajiban mereka biarkan kita dan tahun pemerintah maka untuk mencari yaitu bagaimana nak itu tetap aman. Siapa kelompok kuat, siapa kelompok radikal. Tapi kalau kita dituntut tidak mengaku orang itu berjuang terbaik tetap baik. Ya, kita jangan tahu tujuan. Nanti Allah, Allah Ta'ala Berjaga Banyak beriman Hidup Yesus Fuluh Nanti teoris Kita dulu Waktu di Acik tetap Di mana itu nah, Dari perbatasan Terbalik Nomor itu Berkirakan Nantinya Di ujung Kulik Wah nanti Kalau di atas Mesti nanti Jinduh Mesti bawa Pemilu Alhamdulillah sehingga kita apa Tidak ada Orang sendiri ya. Ah. Itulah la zakat itu dulu kita tapi kita tersadar wa inna lillahi wa inna Sesungguhnya Allah Taala kan menolong hamba-Nya yang Menolong hamba-Nya yang menolong hamba yang amal menolong hamba yang berdakwah. Konsepnya wal 'asri innal insana lafii khusr. Jami masa semua yang ceruti ini tidak beramal yang tidak rugi dunia akhirat oleh berilmu, orang yang saleh dan orang yang beramal saleh, watawasoh bil haki dan orang yang berdakwah surah, watawasoh bil dan orang yang berwasiat dengan kesat ada berita, ada ini kita jangan cukup tu, jangan per tidak disaring saring dulu berita ini. Jadi ya, tidak ada dengan terpenduduk bersangka dulu kita teliti orang bersabar pun di puji Allah Taala semua para nabi diangkat derajanya Allah Taala karena kesabarnya tidak ada para nabi yang tidak difitnah semua para utusan difitnah mau dibunuh yang lain tapi karena bersabarnya dan tetap memohon kepada Allah tetap lalu berjaga Allah Yang Maha Kuasa. Wallahualam. Ini nanti saya tu mau alim di Surabaya bagian utara sini. Ya. Jadi nanti kita akan yaitu mungkin tadinya cukup seperti ini. Nah, akan saja dulu beberapa pertanyaan. Tapi nanti jangan usah tetap di sini ya. Ya, daripada mencari-cari jalan-jalan di luar negeri Allah, baca berdoa. bagaimana perbedaan ujian dan adat ujian itu ya namanya ujian kalau adat itu, itu orang kafir kalau ujian itu, itu orang kafir adat sakit untuk orang kafir adat untuk orang beriman sakit menghapus dosa untuk orang kafir, orang misli Orang iman dapat tahanlah ya, dia akan kesabarannya, ya bedanya ada dengan bedanya ujian. Semua orang mungkin ujian orang bertalak dengan kesal kita, ya ada ya, kekurangan rezeki, ya anaknya rewel, istrinya rewel, suaminya rewel. Ujian itu bukan bukanlah, ya seperti orang seperti anak ketika ujian, ya. Kalau dia bisa menjalankan bina ya, berhasil saja. Tapi eh, kalau tidak bisa mencetakkan, kita tidak beringung sebelum ayat dia ya? rugi. Okay. Wallah al hmm. Kalau tulisannya, seharap kita coba baca ini. Tulisannya, coba ini bisa membatul baca. Baca. Nah, ini jelas apa saja dulu dalam kaidah fikih perkara usul harus sama perkara furu boleh baca apa benar tidak ia ya, dulu usul kan? nah. kalau usul macam tahu fikiran dengan furu furu itu adalah masalah usah dibaca ya? jadi masalah Kala dalam masa urusan dunia usulnya bagaimana seperti Omar menurut asal haram, maka semua yang sifatnya memaklumkan urusannya kau kembali pada tuhan. Jadi kita lihat dulu apa yang maksud mereka usul dan kuru itu. Saya dengar di Arab Kuwait Alfikyia usul fikir. Keluar dari materi Bagaimana hukum Mendoakan orang mati Dalam keadaan tidak pernah sholat Tidak pernah puasa Tidak pulih Karena orang tidak sholat Kafir Mana tawirnya Bunyi al-Islam Islam dibangun dengan Ima sahajat Sholat Puasa Zakat Kalau haji Tidak pernah haji Karena belum mampu Tidak tidak nah, sholat atau belum lantuk siang kalau dia tidak siang karena sakit menau tidak mengapa terhutul karena untuk mengatakan ramalan karena menku mari dan awal ala safarin aijatinya tapi kalau tidak sholat tidak hutul kalau tidak sholatnya karena kira memang tidak mengaku hukum tidak sholatnya karena belum balik tidak hukum tidak sholatnya karena lupa karena lupa lupa, tapi kalau tidak harus sholat tidak sholat karena ada bulan, karena lain kan nah, tahu itu tapi dia sehat, tidak sholat, ya. maka ketika meninggal dunia tidak perlu disolati kempat, kan? dia tidak sholat meninggal dunia tidak sholat, dia sholat meninggal dunia disolati karena orang sholat membuat baik di dunianya ketika mati dia tidak bisa sholat kita doakan, karena sholat itu berdoa ketika dia sudah tidak bisa berdoa karena menjadi dunia, kita doakan Ketika dunia yang dia bisa berdoa, ya silahkan dia berdoa Dan Jangan menggantungkan saudaranya untuk mendoakan Karena doa itu kebutuhan masing-masing Manusia Walaikum warahmatullahi Apakah seorang ustaz yang Mengapa itu? Meng Meng Meng Meng Meng dalam ceramah dunia eh kita oh, apakah seorang ustaz yang menetap harga dalam ceramah bukan ceramah ko kita itu ilmu ko kita itu kalau ini rumah kerja bab betul maka Allah mengatakan am tasaluhum ajran Tahu dengan makroming muskollon apa-apa yang ngaji, itu minta-minta gaji, minta duit Sehingga mereka banyak hutangnya tidak mau ngaji Apa katanya Allah orang-orang tahu Maka ini mungkin orang-orang yang tidak minta duit kepada orang tidak, ikut kok Ini namanya gaji duit tadi Ya satu, harus lima puluh juta, enam puluh juta nanti pesawatnya sendiri, nanti sistemnya sendiri ini gagah, kan? itu namanya orang yang juara agamanya dengan duit misi kepada di zaman sekarang Allah ya. mengatakan antas aluhum ajal, baik Nabi apakah kamu taruhi duit orang yang menikah kalau maju jika banyak utahnya mereka tidak mau <tuh> Selanjutnya nah, bagaimana sikap kita kepada orang yang suka membubarkan pengajian? Orang yang mengaku muslim tapi mengolok-olok salat. Orang membracta dua macam-macamnya, tidak tahu ikut ikutan Ya kita namanya orang ikut-ikutan. Ya kita harus maklumi orang ikut-ikutan. Dan bisa membaharkan pengajian itu bukan orang-orang yang diambil orang-orang tertentu reken, yang tidak soal yang lain suruh. kita harus bersabar jangan kekerasan lalu-lalu dibantai dengan kajian kita pernah pikir, kita harus berpikir bersepat dan ngajik terus, ngajik terus dulu saya ngajik itu diturma aku, gila yang masjid, pecah jalan ajak lupanya dia pergi, jino nya itu rokok yang ngaji-ngaji akhirnya ceritanya terus ketika kita dipanggil ya kita sindang kesalahan saya kak tolong kak orang yang bukan maksud kami minta dibetulkan gue ini bersahkan saya siapa yang bersah Bukan saya tidak bersahkan ya jadi kita jangan menjadi, kalau ada orang berontak kita sahbah dulu, jangan berlaku berontak Fahbisayatul Hasanah tutup, yaitu kejahatan dengan kebahagia nasihati Sama-sama muslim pun Ya, kita nasihati kita doakan, ya Allah berilah petunjuk di sudaraku ini Semoga tidak berontak sama saya, keraskan doanya Ya Allah berbuat begitu di saudara saya, ya Allah ampun dosanya karena dia belum tahu. Jangan terkarat sehingga jangan terkarat dia sekedar berkata. Fa'ad bi is-sayi'ah tarhasad tutup kecelakaan itu kebaikan. Innal hasanah tubidi'n-sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menutup kejahatan. Allah mengatakan wa idza ha ta'budul jayyuna orang lain masuk sukar dalam surat al-tubkan kalau orang masuk jadi di dunia, di Allah, Allah ya, bukan membaras Allah Allah Wa topa unna jaya ilu naqhluh salam enak analisinya itu dengan capat mereka ya. tahu oh, ini orang yang punya ilmu kalau punya ilmu tidak mungkin berontak sama saya ini kita cari dunia mungkin ini seruan orang ya jadi tidak semuanya tindakan kasar harus kita kasar kita lihat dulu sebabnya ya. orang mati bunuh diri apakah merupakan takdir? iya, tapi kita dilarang bunuh orang itu kencing makan takdir apa enggak? takdir, tapi kita hanya kencing ya. betul takdir, tapi kita dilarang bunuh diri orang sakit takdir apa enggak? takdir, tapi kita disembur Jangan nanti berasa ini takdir, jangan berpikir karena takdir. Ada sahabat yang datang dari orang datang pada sahabat Umar bin Khattab Umar. Saya mencuri ini takdir, ya nanti saya potong tangan juga takdir. Kadang-kadang orang hidup berasa dengan takdir, kalau maksud Allah. Kenapa belum sholat takut belum dipanggil oleh Allah? Nanti kalau sudah saya takdirnya sholat, sholat saja diperintah ini kan orang yang beralasan mars ibadah dengan takdir itu orang Jabriyah orang Godaria juga Wallah Mohon ditunjukkan daril yang berdiri masuk merata baca dalam khatih Rasulullah SAW man patara mu'minan muta'amnitan fajazau huja'amna mufaritan fiyah siapa yang bunuh ramuman berarti diri yang dibunuh sendiri kalau orang takut jerak masuk merata dengan nah, mata matabila akan masuk gerakan selama ini namanya -nama, wa'id ancaman agar orang itu tidak tampak untuk membunuh dirinya atau membunuh dirinya, tapi kalau ada orang mesin membunuh diri, kita sholati mungkin dia bukan apa tidak bisa menjatuhkan masalah mau dibunuh oleh orang daripada dibunuh orang dibunuh dibunuh dirinya daripada nanti disesat, di yaitu di Berapa itu dihulur, dicabut, dikuburnya yang lain sehingga dia punya pikiran bebek. Saya perlu dilacak. Dan Allah yang Maha Tahu. Ya, jadi orang mursyid berdiri tetap kita salatin nama dia berduka. Cuma tirakat atau tidak ancamannya tirakat, tapi kita tidak tahu. Tidak boleh memfonis orang Islam kalau berdiri masuk tirakat selamanya, karena kita tidak tahu. Mungkin dia berdiri akan seperti yang diaturkan Allah. ada petua-petua besar justru muncul dari karangan-karangan orang-orang berilmu. Nah, Maka dikaji kan sudah saya jelaskan kan. Hanya nah, saja akan muncul para ahli. Itu yang kita lihat. bagaimana hukumnya orang meninggal tidak diazankan dua azam itu kan mandir untuk sholat ya mati khayya ala tetap tidak bisa dia oh yang itu dah jadi azami itu adalah dan mandir sholat iklam itu pun waktu sholat khayya ala sholat tetap tidak bisa sholat kau mati kau mati dia orang haji kau mati Inilah salah kaprah Ya Wallah Baik ini tinggal satu pertanyaan Ustaz 10-9 Bagaimana cara kita Memberitahukan atau Mengingatkan seorang tentang Puasa dan sholat Sedangkan alasan mereka Adalah kita bekerja Meskipun tidak puasa Kerja itu juga ibadah <tuh> Dari kerja-kerja ibadah. Saya ini tidak puasa karena kerja-kerja dari ibadah ini sering juga ditanyakan. <kuh> Allah Taala tidak menjadikan kerja itu hanya ibadah. Salat ibadah Rasulullah SAW juga kerja, juga salat. Rasulullah SAW juga berpuasa, juga pernah pada waktu puasa. Kalau kita mencari surga, ya itu dengan mencari rezeki yang halal untuk beribadah bagus, ya. Jadi mencari rezeki yang halal khalaf dengan ibadah, tapi ibadah itu bukannya kerja, ya. Ibadah itu maknanya melaksanakan perintah yang allah taala meninggalkan larangan itu ibadah. Orang mencari rezeki di perintah kadar allah taala untuk menafkahi sedaya seolah diperintahkan oleh Allah Ta'ala jadi ibadah itu bukan hanya kerja ibadah itu adalah Al-Qudhu menunjukkan diri ya. Al-Qudhu menunjukkan diri ya. dan juga melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala meninggalkan anaknya itu namanya ibadah ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Muhammadin bagaimana ciri dai yang mengajak terakhat yang sudah Ya pakainya seperti aluminium di tali. Cuma yang tahu, orang, orang punya ilmu. Kalau orang awam tidak tahu seperti sepeda motor itu rusak mesinnya yang tahu ya pengedar sepeda motor. Orang am tidak tahu walaupun bolehnya sama sepeda, tapi mesinnya rusak yang tahu adalah tukang servis. Nah yang tahu ini urusan, orang tak suka. Orang awam tidak tahu. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان الله والحمد لله والشكر لله ان انت تستغفر ربنا وتقدر لنا السلام عليكم ورحمه الله